Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auudzubillahi minasyaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh. Wa na'uudzu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya Ashhadu an la ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wasallim amma ba'du A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wala asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa dawaasab alhaqi wa dawaasab as-sabr sarakallahu 'azhim Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah jannah sebagaimana kata Rasulullah sallallahu jadi Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa masih lagi dikekalkan di atas jalan hidayat diberi ke taufik untuk menunaikan salat fardu asar secara berjemaah dan kemudian dapat meneruskan pengajian kita jadi, setiap kali kita perlu sebut benda ni. Jadi, saya setiap kali pengajian saya akan sebut benda ni. Sebab ni adalah perintah Allah. Allah berkata dalam Al-Quran, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Dan ada pun ni'mat-ni'mat Tuhan kamu, untuk kamu, dalam kamu ceritakan, sebutkan, fahadis, sampaikan. Boleh kita cerita. Lepas tu saya akan cakap dia yang dengan apa dia bagi sama dia cakap benda yang sama. Ya, perintah Allah jadi kita cakap. Okey kita sampai muka surat 76. <tuh> Hadis 40. Ya itu kita masih lagi dalam bab Islam. Ini rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimah syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadah adalah satu-satunya pengucapan lidah yang melahirkan pengakuan hati dan keinginan jiwa terhadap ketuhanan dan keesaan Allah serta kebenaran rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan yang akhir membawa rahmat ke seluruh alam. Tahu. Betul kan? Syahadah. Seperti mana saya tadi. Syahadah mengandungi tauhid, yaitu pengakuan bahawa Allah itu satu, satu pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Inilah yang dinamakan syahadah tauhid yang mengakui keesaannya yang tersebut secara mutlak serta kekuasaannya atas keseluruhan alam. Okey, seseorang yang ingin meluk Islam adalah dia mengucapkan, Dua kalimah syahadah. Untuk dia membuktikan secara lisan bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesurah Allah. Jadi perlu dilafazkan syahadah barulah dia dianggap sebagai seorang Islam. Dan kita bagi orang-orang yang Sudah pun Islam daripada lahir Kita perlu juga mengucap dua kalimah syahadah Dan kita diwajibkan untuk mengucapkan dua kalimah syahadah Setiap hari sebanyak Berapa kali? Lima kali Setiap kali sembahyang kita diwajibkan Kalau kita tak bertasyahud Tak bersyahadah dalam sembahyang Tak sah sembahyang kita kan Ha, jadi setiap sembahyang ada satu syahadah. Jadi di situlah pengakuan ataupun syahadah kita. Jadi syahadah ini walaupun ia satu hanya satu lafaz sahaja tetapi dia merupakan satu apa ni pengiktirafan ataupun satu gambaran terhadap apa yang ada di dalam hati lah. Sekiranya seseorang itu dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Allah Maka dia perlu melafazkan untuk membuktikan keimanan tersebut Kerana keimanan adalah perkara hati, perkara yang tidak tampak pada zahir Maka perlu dilafazkan untuk membuktikan akan keimanannya Tak kiralah iman dia tu kuat ke tak kuat ke Dia wajib melafazkan Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Dan maknanya orang ni tak semayang lah ni. Tetapi walaupun dia munafik sekalipun, dia tidak beriman tetapi dia melafazkan syahadah dan tidak melakukan perkara-perkara yang suhir, yang membatalkan syahadah dia. Maka kita kena anggap dia sebagai orang Islam juga walaupun dia munafik. Jadi itu pentingnya syahadah. Itu rukun yang pertama sekali. Walaupun nampak simple tapi pengakuan tersebutlah secara lisan akan membuktikan apa yang berada di hati. Dan walaupun dia itu orang munafik, dia tidak beriman tetapi setelah dia bersyahadah maka dia akan dianggap sebagai orang Islam dan dilayani sebagai orang Islam. Jadi, di situ besarnya apa faedah, syahadah tersebutlah. Jadi, walaupun dia munafik, tapi nanti di akhirat itu dia <coughs> antara dia dengan Allah. Lah. Kita tak boleh nak, apa? nak menuduh seseorang yang telah bersyahadah. Lalu, kita menuduh dia sebagai bohong, tipu, munafik dan sebagainya. Ha, sebab kita tidak tahu apa yang berada di dalam hatinya. Kita tak boleh buktikan apakah dia benar-benar tidak beriman munafik ataupun dia bohong. Tetapi sekarang kita melihat dia melakukan perkara-perkara secara fa'li, secara anggota ataupun dia berkata, bercakap Ataupun memperkatakan sesuatu yang boleh membatalkan syahadah Maka terkeluarlah iri daripada Islam, maka dia dianggap murtad Nanti hukum dia perlu kembali semula kepada Islam dalam tempoh masa 3 hari Kalau tidak akan dibunuh 3 hari diberi tempoh untuk dia, dan dia ketika dia nak kembali semula kepada Islam, maka dia bersyahadah semula. Perlu melafazkan syahadah semula. Itu tentang syahadah. Lah. Jadi walaupun secara secara perbuatan syahadah itu hanya pengucapan nisan, tetapi dibandingkan dengan semaya puasa zakat, haji dan sebagainya seolah-olah syahadah tu simple. Simple je kan? Sebut saja tak sampai seminit pun selesai. Kan? Dia ada bandingkan dengan sembahyang, sehari 5 waktu, puasa sebulan Ramadan 30 hari, tiap-tiap tahun zakat kan nak kena bayar, nak kena bayar, keluarkan harta bayar yang yang cukup haul dan nisak lah, Haji lagi lah yang mampu tu nanti nak kena pergi Mekah, nak buat apa tawaf sa'i, apa itu jamrah dan sebagainya jadi syahadah nampak macam simple tapi sebenarnya syahadah pun nanti ada dia punya amalan dia sendiri kalau semayang tu lima waktu puasa setahun sekali sebulan zakat pun setahun sekali cukup hal dan nisab haji sekali seumur hidup tetapi syahadah ni 24 jam 24 jam Bukan berarti 24 jam kita melafazkan syahadah. Apa yang kita lafazkan tu perlu kita eh, tekadkan di dalam hati selama 24 jam. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hati tentang apa yang kita syahadahkan. Tak boleh nanti dalam hati kita terlintas. Eh, betul ke Allah tu ada? Haa, betul ke Muhammad tu Cerita je kot. Betul ke dia tu Nabi? Haa, itu nanti bahayalah. Sekiranya berlaku demikian, maka kita cepat-cepat syahadah balik. Biasa, kenangan -kena hati itu syaitan akan lintaskan lintasan-lintasan yang, maka kita istighfar dan kita syahadah semula. Jadidu iman aku, nabi kita perbaharui iman kamu. Batu sahabat bertanya wakil ya rasulullah, wakayfa nujadidu imanana? Bagaimana kami nak memperbaharui iman kami? وقال رسول الله sallallahu min qauli ilaha illallah. Berbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Dan di dalam syahadah itu ada ucapan la ilaha illallah. Cuma ditambah dengan perkataan asyhadu saja. Asyhadu an la ilaha illallah, betul? Wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ini samalah kalimah. Cuma nanti kalimah Itulah ilahillah Muhammad rasulullah diberi nama oleh ulama kalimah tauhid, kalimah taubah, dan sebagainya, dan kalimah yang mengenungi lafaz asyhadu dipanggil syahadah ataupun tasyahud dan sebagainya. Tapi tak ada bezanya Cuma sedikit penambahan. Jadi apabila kita mengucap saja syahadah ataupun la ilahillah ni bermakna kita dah mengaku sesuatu ha, yang sangat besar. Eitulah la ilaha illallah. La ilah, tidak ada Tuhan. Jadi ilah ni apa? Tuhan ni apa? Ha, jadi kita dah belajar lah kan siap 20. Ha, itulah dia Tuhan. Tidak ada yang wujud melainkan Allah, tidak ada yang qidam melainkan Allah, tidak ada yang baqa melainkan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada Allah itu tidak bergantung dengan makhluk dan Allah tu ha, maha mendengar Allah tu maha melihat Allah tu maha berbicara Allah tu maha berkuasa maha berkehendak. Ha, jadi kita mula-mula kita menafikan <coughs> la ilah menafikan. Kemudian mengisbahkan illallah melainkan Allah. Ha. nafikan <coughs> segala kekuasaan, <coughs> segala keagungan, segala kehebatan, segala-galanya dinafikan. Yang boleh memberi manfaat, yang boleh memberi mudarat, yang boleh memuliakan, yang menghinakan, yang menghidupkan, yang matikan semua tidak ada melainkan Allah. Itu syahadah, bukan hanya sekadar shalallahu ya, alaihi wasallam. Syukur. Sepatutnya apabila kita memucap syahadah tersebut, maka kita perlu menghayati makna syahadah syahadah tersebut. Yang di dalam syahadah tersebut Lafaz ha? Syahadah tersebut ada Mengandungi khaisiat yang sangat besar Ini Dalam satu hadis dia beritahu bahawa Jika ditimbang Kalimah La ilaha illallah Di satu Di sebelah dacing Dan di sebelah dacing lagi Tujuh petala langit Tujuh petala bumi Apa-apa yang berada di bawahnya Apa-apa yang berada di persekitarannya Maka la ilaha illallah tersebut lebih berat. Jadi apa makna lebih berat? Apa faedah lebih berat? Jadi ulama buat penafsiran. Sesuatu yang berat berarti sesuatu yang kuat. Sesuatu yang hebat. Sesuatu yang segala-galanya. Berarti la ilaha, <coughs> la ilaha illallah tersebut lebih hebat, lebih berat daripada tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan apa-apa yang berada di antaranya lah semua sekali lah maknanya La ilaha tu lebih berat daripada gunung lebih hebat daripada api lebih hebat daripada air lebih hebat daripada tanah lebih hebat daripada malaikat lebih hebat daripada atom lebih hebat daripada nuklear bomb lebih hebat daripada Amerika lebih hebat daripada M16 lebih hebat daripada pistol lebih lebih hebat daripada segala kekuatan yang ada di permukaan alam ini La ilaha illallah itu lebih hebat, lebih kuat, lebih berat ha, Itu maksud dia Kalau tidak, sekadar berat biasa saja, tak ada makna Oleh sebab itu, di dalam hati Seorang manusia yang mempunyai hakikat la ilaha illallah, maka orang tersebut lebih hebat daripada tujuh petang langit dan tujuh petang bumi. Orang tersebut lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada tanah, lebih hebat daripada udara, lebih hebat daripada atom bom, lebih hebat daripada nuklear bom. Lebih hebat daripada Amerika. Lebih hebat daripada segala kekuatan, kehebatan yang ada di permukaan alam ni. Dia lebih hebat. Lebih kuat. Sebab dalam diri dia ada kalimah La ilaha illallah. Dan apabila dalam hati dia ada hakikat La ilaha illallah berarti Allah bersama-sama dengan dia. Bila Allah bersama-sama dengan dia maka tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan yang boleh mengatasi kehibatan yang mana seseorang itu Allah bersama-sama dengan dia. Benda ini terbukti bukan dongeng bukan satu cakap biar cakap kosong saja. Para para sahabat Allah ajma'in mereka dalam hati mereka ketika mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ataupun la ilaha illallah <coughs> maka mereka telah berusaha untuk meyakini apa yang mereka ucap itu akan oleh ridah mereka dengan menafikan segala-galanya dan hanya mengisbahkan Allah di hadang hati mereka. Mereka tidak yakin dengan kekuatan senjata, tidak yakin dengan ekonomi, tidak yakin dengan segala asbab. Tidak yakin bukan tidak bukan menolak. tidak yakin akan asbab selain daripada Allah, makhluk langsung tidak boleh memberi apa-apa atau medarat ha, Tidak boleh buat apa-apa Melainkan dengan izin Allah Oleh sebab itu dalam diri mereka Dalam hati mereka ada kekuatan kalimah ini Maka mereka boleh menundukkan segala makhluk Sayyidina Omar r.a ketika jadi khalifah Ada berlaku gempa bumi di Madinah Maka dia telah menghentakkan kakinya Di atas tanah Lalu memerintahkan wahai bumi Kenapa kau bergegar? Apakah aku kurang adil memerintah? Berhenti kau sekarang. Terus berhenti. Bumi bergegar. Seri Dorma suruh berhenti. Berhenti bumi. Adakah sebarang kekuatan atau teknologi dalam dunia sekarang yang boleh menghentikan gempa bumi? Adakah? Satu hari telah keluar, telah keluar lava. Dari satu gunung berapi. Di... Madinah, maka Sayyidina Umar telah masuk dalam Masjid Nabawi ketika dia melihat ada sahabat nama dia Tamindari, maka dia telah panggil wahai Tamindari, pergi halau api itu. Itu wahai amrul mu'minin, aku ni siapa? Ini perintah, pergi halau. Dia pun bangun, pergi keluar, pergi dekat kawasan gunung api tersebut dia ambil segeban dia, dia halau api itu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Api itu patah balik masuk dalam gunung. Ini bukan dongeng eh. Ini kenyataan, realiti. Api pun tundur dengan para sahabat. Adakah teknologi dalam dunia sekarang yang boleh menghentikan gunung berapi? Maksud balik halau. Ada. Sayyidur Ammar Adhan al ketika pemerintahannya telah berlaku satu peristiwa di Mesir iaitu Sungai Nil. Berhenti daripada mengalir. Dan perlu dilakukan satu korban gadis sunti maka penduduk tempatan telah memilih salah seorang gadis dan dikorbankan dibunuh dan dicampakkan ke dalam sungai barulah sungai itu akan mengalir peristiwa ini telah dia di, di, diketahui oleh gubernur yang merintah Mesir pada waktu Amr bin As maka beliau telah menghantar surat kepada Saidina Umar menceritakan kejadian tersebut maka Saidina Umar telah membalas dua surat satu aa, kepada Amr bin As supaya menghentikan aa, perbuatan tersebut dan surat yang kedua ditulis kepada Sungai Nil wahai sungai Hussain Omar tulis wahai sungai kalau engkau mengalir kerana Allah mengalirlah engkau kalau engkau mengalir bukan kerana Allah maka kami tak perlukan engkau maka dia bagi bagitahu dekat Amrima campakkan sungai ni surat ni dalam sungai setelah surat Hussain Omar kepada Sungai Nil dicampakkan dalam Sungai Nil sungai ni terus mengalir sampai sekarang tak pernah surut sampai sekarang jadi sungai ini tunduk kepada Sayyidina Umar. Bumi tunduk, air tunduk, api tunduk. Semuanya tunduk di bawah tapak kaki para sahabat. Kenapa? Dalam hati mereka ada hakikat La Ilaha Illallah. Allah SWT bagi kita satu kekuatan. Tapi kita pun tak tahu. Kita pun tak dapat memanfaatkan kekuatan yang telah Allah bagi kepada kita. Hugi lah gitu. Kekuatan yang ada pada kalimah syahadah dan kalimah la ilaha illallah ini adalah melebihi segala-galanya. Kalau kita dapat memanfaatkan macam mana para para sahabat manfaatkannya, maka selesailah masalah kita. Tak ada lagi bumi, tak ada lagi berlaku gunung berapi dan tak ada lagi berlaku peristiwa-peristiwa yang semuanya ditundukkan dengan la ilaha illallah. Ini syahadah bukan hanya sekadar lafaz biasa saja. Jadi satu kekuatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita yang sangat-sangat kuat. Sangat-sangat hebat tapi kita tak tak dapat nak menggunakan dengan sepenuhnya. Tak dapat nak apa ni, mengambil manfaat daripada kekuatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ha, ugilah kita. Bukan main-main. Bukan bukan perkara yang dongeng. Bukan perkara-perkara yang hanya cerita sahaja. Jadi siapa yang betul-betul berusaha untuk memasukkan hakikat kalimah ini dalam hati dia. Berarti dia yakin betul dengan kalimah ini. Maka segala makhluk akan tunduk kepada dia. Dia boleh menyelesaikan segala masalah dengan kalimah tersebut. Sebab apa? Allah SWT bersama-sama dengan dia. Bila Allah bersama-sama dengan dia, siapa lagi yang boleh Ha, mengalahkan dia. Nah, ha, ini kalimah syahadah. Jadi kita hari ini Islam pun free, mudah saja nak lahir-lahir dari Islam, kan? Zikir pun la ilaha illallah ngantuk tidur, kan? Ha, jadi kita tak dan tak rasa pun kehebatan la ilaha illallah sebab itulah kita tidak dapat mengambil manfaat yang sepenuhnya daripada la ilaha illallah. Rugi lah kita. Salamak ada bagi satu kisah tentang perkara ini. Cerita sikit eh, boleh eh. Ada satu orang pedagang, saudagar, intan permata. Dia memiliki satu intan permata yang sangat bernilai, sangat mahal. Kemudian dia ingin membawa permata, permata tersebut ke satu tempat. Mengambil perjalanan berhari-harilah. Ketika dia memulakan perjalanan, dia bawa permata tersebut. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang pemuda. Kemudian seorang pemuda itu telah menyapa beliau lalu berkata, "Wahai tuan, ke manakah tuan hendak pergi?" Kemudian dia menjawab, "Saya ingin pergi ke satu tempat, sekian sekian tempat." Kemudian pemuda itu berkata, "Bolehkah saya menemani tuan sebab saya pun ingin ke sana juga?" "Ah, ha, boleh silakan persalahannya." Maka bersafarlah mereka berdua. Kemudian apabila sampai pada waktu malam, maka mereka telah berhenti berehat di satu tempat. Dan ketika sampai di satu tempat pada malam mereka pun berehat kemudian pemuda yang tadi dia ni sebenarnya adalah seorang pencuri dia tahu bahawa Saudagar tadi ada membawa sebiji permata yang sangat berharga sangat bernilai, sangat mahal maka dia telah bangun tengah malam dia pun selongkar beg Saudagar tersebut cari, cari, cari masuk dalam poket pelan-pelan kan? dia tengok dalam poket, dia selop poket dia cari bawah bantal, dia cari dalam beg habis semua dia cari tak jumpa kemudian dia pun tidur besok mereka meneruskan perjalanan sampai malam sehingga ada satu tempat yang lain bermalam malam kedua pun dia pun buat kerja yang sama tengah malam dia bangun kemudian dia cek-cek cari pemantul. mana ni Kok kot ada tempat yang perlu dicari lagi kan tak jumpa juga tidur malam ketiga pun sama juga cari tak jumpa lagi hari, hari keempat dia pun fed up, give up. Baru dia kata, wahai tuan, saya sebenarnya seorang pencuri. Saya tahu tuan ada bawa satu permata. Ha, yang, yang mahal. Betul ke tuan ada bawa permata tu? Dia orang tu kata, memang saya ada bawa dan saya pun tahu engkau ni pencuri. Jadi, kat mana tuan simpan permata tersebut? Ha, dia kata, jadi pada waktu malam aku tak tidur. Bilang kau tidur, sebelum kau bangun tengah malam nak cari permata tu nak curi permata tu, aku tak tidur aku, bila kau tengok kau dah tidur aku ambil permata tu, aku masuk dalam poket kau jadi bila kau bangun, kau cek cek, cek, cek kau cari, tak jumpa lah sebab permata tu ada dalam poket kau kau pergi cari dekat, dekat aku siapa-siapa permata tu dah ada dalam poket kau, kau cari, cari bila kau tidur, aku bangun, ambil balik simpan balik dalam poket aku Ah ha, begitulah tiga malam seterusnya. Ha, jadi faham cerita dia. Jadi dalam diri dia pun dah hadir dah menitu tapi dia duduk cecari-cari tercari-cari tempat lain. Ha, jadi Allah SWT dah bagi kita satu benda yang sangat bernilai sangat berharga, iaitu la ilaha illallah kita duk tercari-cari sana sini tercari-cari sana sini, tercari-cari sana sini, mencari kekuatan dan pertolongan selain Allah, mencari teknologi tu, cari ekonomi tu cari macam-macam lah kekuatan yang Allah bagi kat kita pun kita tak sedar inilah dia, kita kalallah kita betul-betul memperjuangkan kalimah ni yakin betul dengan kalimah ni pasti Allah akan tolong kita sebagaimana Allah tolong umat-umat yang terdahulu Rom dan Parsi dua kerajaan yang sangat besar yang beratus-ratus tahun dah establish jatuh di bawah tapak kaki para-para sahabat ekonomi tak segamana pun teknologi tak ada pun pakaian cumpang-camping tak selipar pun tak pakai parang-parang kontot Kenderaan pun keldai kurus. Tapi Rom dan Parsi dua kuasa besar dunia pada waktu itu jatuh di bawah tapak kaki para sahabat. Sebab apa? Walaupun dalam keadaan begini, tapi rohani dia kuat. Mereka telah menakluk dunia dengan kekuatan rohani. Dengan kekuatan La Ilaha Illallah. Jadi kita ini tak sedar pun. Jadi insyaAllah sama-sama kita usaha yakin dengan kalimah la ilaha illallah masukkan keyakinan bukan hanya di mulut tetapi di hati kosongkan hati kita daripada selain Allah yakin hanya kepada Allah semua makhluk akan tunduk pada kita tak ini tengok bayang-bayang sendiri pun kita takut kan jadi dalam Allah tidak ada kebesaran Allah maksudnya tidak ada hakikat kalimah kalimah tu bukannya hanya satu pengucapan biasa itu penafian La ilaha Tidak ada La itu menafikan La nafil jinsi Maksudnya menafikan seluruhnya Illallah Melainkan Allah Apabila illa Iaitu ada tul mustaz Nak jatuh selepas La nafi Ataupun ma nafi Maka bermakna Tidak ada sesuatu pun Melainkan Yang Dinyatakan iaitu la ilah tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan tidak ada kuasa, tidak ada kemahuan tidak ada manfaat, tidak ada mudarat tidak ada segala-galanya illallah, melainkan Allah jadi kalau dapat kita serapkan benda itu di dalam hati kita yang yakin yang sungguh-sungguh beruntunglah kita insyaAllah jadi banyak orang di bahagian syahadah pertama ini saja macam biasa saja Lepas itu semayang. Semayang pun tak khusyuk sebab syahadah pun tak betul-betul mantap dalam hati. Seluruh alam telah diciptakannya. Segala hukum telah diaturkannya. Segala kemudahan hidup telah disediakannya. Sebab itu manusia mestilah tunduk dan menyembahnya serta memohon dan meminta pertolongannya secara langsung tanpa menggunakan sebarang perantaraan. Dari keramat wali-wali atau dari kubur orang mati. Ya. Jadi tak perlu kita nak minta kepada wali, minta kepada kubur. Minta kepada Allah. Tapi kalau nak menggunakan perantaraan, wasilah, tawasul itu tak ada masalah. Ha, kat sini mungkin dia salah cerita kot, tak tahulah. Tanpa menggunakan sebarang perantaraan. <tuh> mungkin sebab dia... Wallahualam lah. mengarang kitab ni... <laughs> bukan pengarang kitab ni yang pengarang kitab apa ni hadis ni yang 45 Nawawi cuma yang mensyarahkan Mustafa Abdul Rahman ni. Uh, tak tahu sama ada sebab saya tengok banyak tempat lagi kena ada yang salah cita ataupun salah susun bahasa sebab dia kadang-kadang pengarang tu bukan hanya dia saja yang mengarang kitab ni. Dia ada proses tu. Yang menterjemahkan, kemudian yang menaip, kemudian yang mengedit, kemudian yang memindahkan ke dalam apa ni apa ni dipanggil blok untuk dicetak tu semua orang-orang lain nanti berlaku banyak macam kesalahan nanti ya, tak boleh saya nak cakapkan siapa kan Allah malam sebab saya pun pernah keluarkan buku saya tu dah buat cantik lah tapi bila dah siap tengok ya Allah tak ada-sak ada juga salah ya. dia pindah-pindah tangan tu macam sebab bukan yang buat semua tu dia, dia alim semua dan dia baca semua kadang-kadang tugas dia hanya untuk menaik dia tak kira dia tak air dia tak faham apa dia tak Gag -gag dia macam confused ya, ni kot dia mentaip je Batu yang tukang cek, tukang edit pun, bukannya bahasa semua pun, sepatah-patah. Kalau yang orang tu tak berilmu misalnya, dia main-main, okey je lah. Lepas tu, sampai kepada yang pindah buat blog tu pun, sama, tak benda yang sama, akhirnya, cetak jadi macam ni. Wallah malam tak tahu siapa yang silap di sini. Cuma, macam di sini maknanya, <coughs> mungkin maksud dia macam ni lah. Kalau kita betul-betul, apa ni, iman kita mantap, dan kepada Allah maka tak perlulah kita pak kita bermelalui perantaraan. Maknanya kita sendiri minta langsunglah. Biasanya orang yang pakai perantaraan ni orang yang lemah lah. Ha. Maka kita dianjurkan kalau kita rasa kita ni lemah, kita ni tak mampu, kita ni banyak dosa dan sebagainya, kita gunakanlah perantaraan supaya untuk menguatkan lagi permintaan kita. Tapi kalau kita kita dah betul-betul mantap, yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh minta terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ya, tapi bukanlah kita menolak atau menafikan ya, apa ni tawasul ataupun menggunakan perantara. Kan anggaran boleh juga kita menggunakan perantara sebagai satu tanda penghormatan ataupun untuk memuliakan seseorang tu boleh. Dah didah dia apa sampaikanlah sebelum ni kan hukum bertawasul berarti kita, yang kita minta tu tetap kepada Allah cuma nanti disebabkan kita ni lemah kita ni apa ni merasakan bahawa kita mungkin <coughs> Untuk menyokong permintaan kita itu, maka kita menggunakanlah tawasul ataupun perantaraan kepada Nabi ataupun orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa, hidup atau mati. Itu dah, dah, dah jelaslah fatwa dalam nazar syafi'i diperbolehkan ataupun bertawasul dengan amal. Allah ma'alam penggarang kitab ni. Tapi mungkin secara mana-mana maksudnya sebab kita pun berusaha cuba untuk mendapatkan pertolongan Allah secara langsung. Ha, nanti asyik dia minta tawasul, tawasul je. Bila pula nak dapat merasakan langsung kita minta daripada Allah kan. Ha, dia tak menentangkan malam. Inilah tauhid dasar pertama bagi Islam dan inilah pula... Asas dakwah atas seruan para Rasul. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wama arsalnam yang kabul kami Rasulni illa Nuhi ilaihi annu la ilahillah ana faambudun. Dan tidak kami utuskan sebelum engkau dari seorang Rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka sembahlah kamu akan Aku. Surah al-ambiyad 35 <tuh> setelah mengaku ibawa tuhan itu ialah Allah yang wajib disembah maka wajib diakui pula bahawa Muhammad itu rasulnya yang mendapat wahyu dari ajarannya firman-Nya nas ini rasulullah ilaikum jami'a alladhi lahu samawati wal ard ilaha illa katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya aku ini seorang utusan Allah kepada kamu sekalian ialah uh, utusan Allah kepada kamu sekalian ialah Tuhan yang baginya kerajaan langit dan bumi Tidak ada Tuhan melainkan ia Surah Al-A'raf ayat 158 Kesimpulannya Syahadah yang <coughs> yang dimaksudkan Islam ialah Pertama, pengakuan tauhid kepada Allah Dan kedua, pengakuan kerasulan kepada Nabi Muhammad SAW dan pengakuan ini wajiblah dibuktikan dengan amal-amal yang diperintahkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak demikian, kosonglah syahadah itu. Wallahualam. Ha, ada soalan setakat tu. sonya ke boleh. Mananya demi untuk menguatkan lagi permohonan kita kepada Allah Subhanahuwataala maka kita menggunakanlah perantaraan nabi ataupun rasul ataupun orang, -orang yang soleh sama ada yang hidup ataupun yang mati ataupun amal-amal yang soleh Contoh dah pagi itu kan kita nak minta kerja, nak buat permohonan daripada satu-satu tempat, satu-satu orang. Jadi sekiranya kita ada kepakcik kita ke uh, saudara kita ke yang kerja kat situ. Jadi kita mention lah nama dia, kita gunakan lah dia untuk memperkuat lagi kan permohonan kita. Ada kemungkinan untuk dapat, chances untuk dapat tu mungkin lebih kuatlah lah kan. Ha, itu saja. Tapi kita tak boleh kalau kita minta dekat kubur tu, kita minta dekat wali itu, ha, nanti itu haramlah hukumnya. Memang haram. Mungkin ada orang yang tak berapa faham melakukan perkara tersebut dan dilihat oleh sebagian orang, maka akhirnya dia mengharamkan benda itu. Kita pun mengharamkan kalau orang tu minta ke kubur. Pergi kubur. Lepas diarah kubur, lepas tu berdoa. Jadi mungkin dia tak tahu cara, akhirnya dia berdoa minta berkubur. Wahai kubur, bagilah aku nombor. <laughs> Mungkinlah perbuatan, kadang perbuatan sesetengah orang yang jahil itu, akhirnya menyebabkan setengah pihak tu mengharamkan, bukan setengah pihak, malah kita pun mengharamkan. Kalau orang itu betul-betul minta, Wahai Syekh Abdul Ghalil Jalani, berilah aku ilmu kebal. Itu syiriklah itu. Dia kena minta hanya kepada Allah cuma Allahumma ini atawassalu ilaika ataupun Bagaimana? gimana ya dia atawajjahu ilaika binabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah mintalah apa-apa lepas pasal tu. Atawajjahu ilaika ataupun atawassalu ilaika. Bertawassul atau bertawajjuh itu sama maknalah. Nabi ada ajar tu dalam hadis dia. Allahumma ini Atawajahulilaka ataupun atawasalulilaka. Pas melayu lah senang. Ya Allah aku memohon kepadaMu, kepada Allah lah. Ya Allah aku memohon kepadaMu dan aku bertawasul ataupun aku menggunakan perantaraan Nabi Muhammad SAW ke apa lagi siapa lagi yang lebih hebat daripada Nabi kan? Jadi kita gunakan, tapi ada tengah tu itu dia sebut banyak. Aku mohon aku bertawajah-bertawasul berkata dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW, para-para sahabat, para-para imam mujtahid, para-para wali inggau, saya Al-Gajalani, Aiman Ghazali dan sebagainya. Supaya engkau berikan kepada aku isteri dan sebagainya. <laughs> Habis cari-cari dalam Facebook tu tak juga dapat juga. Hmm. Tapi kalau dalam lambat kahwin, tawasul dengan Nabi Sulaiman pun okey. Seratus punya bini. Maksudnya kita bukan minta kepada orang yang kita tawasul tu tapi kita minta kepada Allah. Cuma kita menggunakan dia sebagai penguat sahaja, perantara sahaja. Ada tu hadis dia. Itu dah dibaca dah. Lafaz dia lebih kurang macam tu lah. Bahasa Melayu pun tak apa Dan Sayyidina Omar pun pernah minta hujan daripada Allah Dengan keberkatan Sayyidina Abbas Bertawso dengan Sayyidina Abbas Ada dalil-dalil banyak Jadi ulama-ulama kita membenarkan sesuatu amalan itu bukan ikut suka hati dia je Ada dalil-dalil yang kuat Yang menyokong Tapi kepada yang tidak yang Yang tidak menyokong Mengatakan tidak boleh tak boleh lah, tapi sampai menghukumi syirik kepada orang yang melakukannya itu, kalau orang yang buat itu tak syirik, akhirnya syirik itu kembali kepada dia. Apabila kita menghukumi seseorang itu kafir, sekiranya yang kita tuduh itu tidak kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada diri kita. Jadi bukan mudah nak mengkafirkan seseorang. Jadi kalau memang diminta dekat orang tu, minta dekat mayat tu ke kubur itu, ayat itu kafirlah dia gagal dia meminta kepada Allah, dia tidak minta kepada mayat. Wallah wala mungkin tak faham kot. Allahu alam. Ada lagi soalan? Cukup. Ha, hmm. uh, Saya ada dengar satu dakwaanlah tapi saya sangat mustahil dakwaan ini. Dia kata orang ada seseorang tu, dia kalau dia dia dia, dia mau parking kena aku air, maksudnya segala tipu juzuk, aku, air buat aku aku aku aku, aku, aku, aku tu, dalam um, dalam hati dia, dalam hati dia. Eh, apa, dia tak, apa, even kalau dia pijak Al-Qad tak nisah, sebab al tu dalam DVD. cekak dengan dia, eh, aku pijak kapal lenggau, okey? <laughs> ibu pula, saya nak satu lagi pula, katanya, Haa, ah, Allah, Allah, saya pun, saya tak tahu, merapu lah. Haa, lah tentang dia kuatudi dia, dia minum tau dia tahu sangat pasal hakikat ni kan sampai hmm. kalau dia solat pun dia tak kira sport dia tau dia dah dapat rasa kemanisan hakikat. Ha. Cekak dia silakan ke tengah. Saya cakap ni kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah orang yang paling tinggi hakikat dan makrifat dan Nabi tidak pernah terlepas daripada syariat dan tarikat tidak ada manusia yang lebih tinggi hakikat dan marifat meningkatkan Nabi SAW tetapi Nabi sampai mati tidak pernah meninggalkan syariat dan tarikat syariat itu hukum Islam tarikat itu pelaksanaan hukum Islam hakikat itu adalah Allah SWT dan marifat itu pengenalan ataupun uh, mengenal Allah SWT tak sampai tak kira mana lah dia kenal Allah, dia sampai tak makrifat hakikat macam mana pun tetap syariat itu tidak akan terlepas daripada seseorang. Kalau dia mengaku macam tu biarlah dia, kesian dia. Ja, <tugu> Jadi <tugu> Al-Quran yang yang tertulis di dalam mushaf itu adalah makhluk. Sebab apa? kertas makhluk dakwat makhluk tetapi apa yang ditulis itu mewakili kepada kalam Allah yang qadim. Jadi kita hendaklah menghormati al-Quran tersebut. Jadi kalau kita pijak, berarti samalah macam satu orang tu kita ambil gambar dia kita pijak dia. Kau pijak engkau atau kau pijak gambar kau aja? Tapi pijak gambar pun dia kan marah. Betul. Cuba kita ambil gambar salah seseorang tu gambar mak kita, orang-orang Ha, kita ambil gambar mak kita. Ah, bukan kita lah. Orang. Orang ambil gambar mak kita, bapak kita, gambar kita. Orang pijak-pijak. Tak, eh, tak apa. Pijak lah. Pijak lagi. Macam tu. Itu si marah. Ha. Walaupun gambar. ni kan? ya, apa lagi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah patahkan kaki dia. Tak ada bukan apa. Nak beri pengajaran kepada orang lain je. Kadang-kadang... Kan, nabi pun memohon apa memohon yang buruk kepada setengah orang kan, tapi kita sebenarnya kita mohon supaya Allah bagi dia hidayahlah petunjuk kepada tapi dalam kadang-kadang tertentu sebagai satu apa ni aktebar pengajaran kepada orang lain kadang-kadang nabi pun minta keburukan juga seperti nabi apa ni sebelum perang badar tu nabi pernah mohon doa kepada Allah masa nabi di Mekah nabi dicekik kan di, di hempap apa tai unta dan sebagainya Ketika itu Nabi telah berdoa tujuh orang supaya Allah matikan mereka. Abu Jahal, Utubah, ha, ha, Syaribah, Rabi Ah semua Nabi sumpah supaya Allah binasakan mereka. Dan waktu perang badar tujuh-tujuh yang Nabi sebut semua mati. Ha, jadi kadang-kadang tengoklah pada orang yang melampau-lampau sangat. Menyebabkan perbuatan dia itu nanti akan menyebabkan orang lain pun terpengaruh, tersesat. Ha, mungkin kita... Bolehlah minta supaya Allah jadikan pengajaran Tentang apa yang dibuat itu Untuk supaya orang lain pun insaf dan taubat. Sebab kadang-kadang orang yang buat satu kesalahan Tiba-tiba Apa yang kesalahan yang dia buat itu Dah tersebar Tetapi lepas itu dia insaf Dia seorang dia insaf Yang lain tu yang ikut ajaran dia yang sesat tu Kadang-kadang tak tahu yang bahawa dia ini dah insaf Ataupun tak dia nak terima juga Ha, jadi mungkin kalau sedih di, dikenakan sesuatu oleh Allah SWT mungkin yang lain-lain itu akan dapat uh, pengajaran lah daripada apa yang kena pada orang itu Allah Cukup eh jadi apa yang baik itu daripada Allah SWT apa yang tidak baik atas kenapaan saya lah jadi minta ampun kepada Allah minta maaf lah pada tuan-tuan ya, tentang kadang-kadang perkataan perkataannya agak kasar dan ya, tidak sedap didengar oleh telinga tu, biasalah atas kelemahan saya lah maafkanlah saya jadi mudah mudahan Allah Taala berikan kita taufik dapat kita faham amalkan sampaikan dan tutup majlis yang kafur majlis subhanallah wa rahmatullahi wa barakatuh subhanallah beragama beraziz dalam majlis sifu masalman almasari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh